ترڅو په ایښو باندې معلومات سره ترڅو په سلورو ایښو باندې تثبیت دی او لومړی چې د ګډیان په لیدار په توګه یې منځایي کړی هیڅ نه دی چې تر وګوره د ګډیان په لیدار کې یې ترسره کړل نه ده او مریکلټي خلنه هیپرازات تلوره به سایته تو ته ترخه پوری د دې بیانته ده په امپاکټ کې دغه لا فاړی باندې ځالو نه ذکر شوی او منازل د اصحاب الغي او صاحب روز او د سړي انسان باندې پزدافي ذکر کړي او یو څیله کې او اخرې کې دیا د اول صورت دی دی ترغیب ورکه قران تابع اوثات خمسه د مؤمنانو چې تر کیداوی حکم د دنیا حکم داخله کیږي د موضوع نظر په یانو کې دنیا حکم داخله کیږي د متیدو مشرذانو مثال کې او ورسره اوګه مثال کې کیږي او بیا ساي شي او ته خلياو تا کوي چې دا د ریبانی اول لا چې ولبل شي خا ته بیا اې ته چې نه ځب په سروږي په ولبل شي طریقې اول داوه 24 ترې په ون وان دا وګور سره بیا پاره تان او بل چې د د لاړې اغه چې تر کېایې تل څه خبرې وکړي تر هغه څخه ورسره ورو دي ورکې د ټول مشورې نه او په ځان دا څو کیسې چې سفیرای استکه چې لري شارعه چې د اوسټایس څخه د نړیوال او د پاتې فارو حکومتونو د نړۍ حکومتونو داخره کې اول له مخې څېړاره د سیمهاتو ته ورته ترګونه کې تکورونه د بللایږي نه نوې د نړۍ دغه لماس سره په دېره پربدا کولای کولای شي نوې څخه کورونه بلاګیان کې چې نشته ټولې لري نه نوې د شرکتو څخه نشه درته چې د نړۍ سره ما سلام دا کې یې په سیلادت دایره کې څه لور نه ورکړي د تا سنګه حضرت محمد عليهم السلام نه شیطان تل په سبا نیولته شوو الله یې رحم او تعامل کوی تاسف کی ترې پور کې قران ته او اې ته کی بیا چې څه ویل کېږي او په دې باندې ختم شي بیا د اې ته ستل نه تر ټولو پوری په څه سره چې وروشي کی او اورې کې حسابات سیسټم ذکر کړي اول کې حسابي فات ذکر یا په <تصالة> ائتا ایستل کی سرويور کې قران تابع یې دی چې په کلټه یې د يهودو او د سیمانه هغه د ریاليستي امور عمل د يهودو بیا ائتا شتل کی چې پر کوي یې انچ او د بیا پیسې چې رجیګرې چې په څرګي کې دیو سره دا څلور خلک اول حساب شروع کیدې په ریښتینې اټنې او رضاوو نه جبر کې اې چټلې چې یا دونکو لپاره د سروس په څیر تریول بیا اې چټلې چې په پیلو پروسه کې کارځونه څخه پاتې توري موږ سره وروسته د چټلې چې دنیا کې اجازه خلک استعمالولي چې په خێر کې د نړیبی او په ځلې بیا اې اونچاšana او دمر څیر کې د لیداتمنتورو ول نه مات اې بیا عايشه اسلام او باور کی د مصالح اسلام خوپور درلل او قومه شير کې موصلاتي دل جايس پرپن کې درمه مې وڅرګې کتابه یا بیا چې په لورم نه حج درته شاو باندې فضلہ یا عايشه خوڅ پنځي عايشه شپږ پنځي د دې فلم مې وڅرګې حیات وادل مامات یا عايشه 57 کې هذه القارج فضمنا بشرتين تزبيل الغمام أو قومنا بشرتين طريقة استطاعون في المني المن والسلوى جاءت أداونا والأمسة في أول نقمت بشرتين نزول الأزعاب من السماية في السبب بسوي الأزعاب وبأساسي أضمنا بشرتين انتجار العيون من الحجرة بأيتكاسة بمن نقمت بشرتين البيلة والحواني في السبب السفران جاءت باساسة في مدى خطافتي في الترغيب يا دا عيسى 30 20 جيت اب شروقي بطريقه المسار انا هوت 3 بطريقه ديزرتو وتصيرانيه هوتو سلور اوله صديق لي دي سيرتاي واذا اخذنا مثال كيف ريسن نكبره يا عيسى شلون تصير بايثون تصير واضحه كده انخذ او سياسه في زي ما تقول يا جيس ديزرتي ا ال بي احسانا اولي بالمثال ديزرتي ده دي سابسر دټ سر ضای پهي دي ترته ال في <تضح> ااحام الله باهغي بانې بوني سالودي مثال د طابي والا او ځیم د اللسی ز په دي او باهغې بیا م پ کوي بیا د آ نمبره بهت تررمتهې مشرران یو د ې په پلی دي چرکې ق نفس شوې یا پای چور تر کې د شرانو یغو او لمب پلیتی تر کو ور سر کر ور کو یو ته او پای ف کې بیا د په سرران یغودو اولی پلیې سرچ منناافتهری او یم پلیې سر کو سر ې ملااف دا چې دغه بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودا ونزد خصم عند الله أهدا فلن يطلب الله أهدا اَمْ تَذْكُرُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ سورة البقرة مدني سورة 2 256 257 258 259 260 او په تدریج د سورته کې دویم ده پخسته سورته فاتحینه مقصد د سورته بقری بیان د سلور مزامینو داسباته توحید داسباته رساله jihad fiz billahi taala infaq fiz billahi د مضمون سورته په سلوری ژبه باندې تقسیم دي اولی شېخ 96 پوری د کې بیانې رسمت توحید دویم شېخ 92 نه تک څه څه تر د کې بیانې داسباته ته درې م سا ش سر ن توسو چون پورې ديېیانې د جهحتات ب تعالی او سوره توسو چ نه سره خیره پورې په دیې بیان دی د انف مصلي لاالله اولله ایسا چې چې د ریبا ګروبانې مشتله وه اول بابیس پورې په کې بیانو د سررقوصلسهو کمم چې سری فاتححتې مالن ما شوي د هغې تفسیلي کولو اوه اډاره اونیس کې بیایا د هغوی دو مثالو سره وضعت کولو او آیت 20 کې بیا تخفیف ورکولو نو ننونکو ته تسلی ورکولا موحدین ودا آیت 21 نا 39 پوری دیم بابو او بده کې باول کې داوته توحید پیغامي پیژو تلای لري اخ لیا لارنګي زجرو بچارته ورکولو او نيا مهرباني ذکر کول بیا آیت 40 کې بیا تخفیف ورکو او د اختابي په باره ختم کو بیا آیت 40 نا د آیت نمبر 99 پوری دریم باغ شورو شاو او پدی کې اول کې وای د نا آیت 49 نا آیت 50 یعنی د 49 نا تر forty forty fi tera, 43 پورې 46 پورې دا وایي تر بټورې تمه ذکر کول اول کې ترغیب ورکوه بنی اسرائیل ته ځکه دا به خاص ذکر کوو بنی اسرائیل ته آیت 40 کې آیت 43 کې ترغیب ورکوه قران ته آیت 42 کې دا بنی اسرائیل او هغه څه په لیټه تلبي چې حق بال او یو کټمانه حق آی 343 کې عمره مصليحه ذکر کومو دین او د پارا او آی 44 کې بیا دغه پالیتې يهود ذکر کا تر کول عمل چې د خلکو تا د عمل کولو تلقین کوي خو خپل لیکای نه تای بیا په آی 45 او 46 کې فری خصيفات د مؤمنانو ذکر کول سبا صلات او ایمان ویلا شرطه دي بیا د آی 47 نا خطاب خاص تر شو د پارا تاکید ايت 48 کې تخويف ورکو او دنیا کې چذبه چاو کومې څلور لارې وي نو هغه څلور باندې باندې کې بي اته د متنانو کول په بن اسرايل باندې خاص یو نجات من فرعون د نجات من غرق کریم ايتاول دي تاسو رام افواني قتل د زمانه بعد الماماته کوم تسليل غمر او هم انزال المني والسلوات ايت 58 او 59 کې بیا اول نهوت ذکر کولو چې دای بي ادبیو کا ذین نش... بیا دبیو کنو دا غی ته وجنا په دیوانی عذاب راغو تاون مرسکي گرفتار شو ایتات کی اتم نعمت ذکر کولو انتجار من الهجر او بیا په ایتو 61 کی د دا ذی اقدم نعمت ذکر کولو ازله الهوا ازله الهوان به سبب القفران ذیمانی زلت او راغا راغ سبب ته شکرای او ایتوازت کی سبب اور کو توبه کی چې ما کو محادثه بتوږو بایش ایا سترېت نن زموږ کتاب شروع شوه او ایت به یې سپورې په دې تری پالیسې ته مشرانو ته يهودو کوم چې د نړیواله د موسالې سلام په وخت کې او څلور پالیسې ته مشرانو د يهودو ذکر کوله اوله پالिती وايي سترېت کله نه له يهودو چې د نړیوالې کړي وی چې موږ اورا چې زګو په دې عمل کوو د دې بیان وکړو خو هغه دای هغه واده د کورانه کا نو آی څون څه کی وضاحت کولو آی په پنځه اورځي چې د ورځې په لټه کې د کرکول او الہیل سیاحقام الله په غوته مثالونه ذکر کول یو د ساده ثبت چې دې د خالي او د پختار کې سلول کړو او ترند آیت ا 68 100 نه الہیل فی جبه البقرۃ آیت کثر پوری چې دغه په لالولو کې ډیر سلول کړو او سلوي ښکار دي ته وصوله کړو دا آیت به تر کې بیا تریمه پلیټي د نو وس فهم او په هتر او تر اثر کې دا کله دغه پليټيژي کار شایسته تر کې بیا ځا سر ور کولې يهودو ته د مازي 75 کې ته موجودا ہو. يهودو 3 پدري اوره پليټيژي کار کوله چې دې تحريز کولو د الله په حکومت کې الفاظو به بدلول معنی به بدلولې 75 کې دغه پليټيژي کار کوله منافقه د مډاله اې کې منافقه تو چې سرته مخه وا مسله به شپو دے وے ستے دستور دژر اوثم بیرکولہ د یہو دستہ چکتا شیتہ قران او سنت په خلاف ټټی پټی جرجی کوي وللا وژس واسه خبره پائٹ 78 کہ ومن اميون لا یعلمون الکتاب سرا درې نو پولیس دای چی دڑ کولا تقلید المقلدون لارای لا با په دخل مجران د اراو تقلید کولو په مجران بس مبی ذلیل روانو او ذلیل خبره نه منو نو بیا اوناسی کی یو کم اتیا یم دې لپاره چې خپل او خپلې صفاره لا کاشته دنیا ته په هر سخت موخافت وکړو او دې دی کوم ځای کې ته نوابه تاسو زه دې دې نه سلورم خبره باسه چې کرکای د په خرانو د يهودو لی مقستون لاله سهم بل جنه چې د دې نو زه یې تبلیغ نو د دې نورې چې نیکه نبی خپل ځان به چې نبت کداران ګړل نو د دې په هغه کې دا نه راسته دغه ورته څو با په دې کې د جنات تثلیلي شي په دې غلط عقیده په دې غلط عملو تاسو سره وترم هم نو وخت راغی دامن وخت راغ او دا څنګه کوي چې خپل څه ټول ما نه شي یو شان وتوري چې لکه ټول ولرانه تاسو هم کې نو لږه چې څنګه جوړوي نو تاسو خو دا مو چې تاسو دې د سبا وو دې جته کار کړی دغه ته خان ده روزانهستاسو دغلی چوټیانې مو هم ډېې رااخست دي دی. تا مطلب نه چې یو ن ملګري سره لکه نرم وکم نو کلې دا به بس بیا غو سوور کېږيڅخو فول سر کې تااس سره نرمې په کوم چې تاسورو لې پرران سره د تا خو دا مطلب نه چې به تاسو بیا د دوولو ل را د ټول ل به مخکې روزانه چوټی روزانه چوټي د داتر چو کله د ممنو چوټې او کله په خپله نا جوړ او کله بچنا جوړه خله دان زور هم تې را که نه تاخورران خو داسې نه ک دا زهنا وړه ن د به مااس کېانه سوونه زما جې چې سوونه زما تل راغلي دي ممانه دي ز چوټنو کوم تا سو کوم بیا ل راغې که نه جرمانه به وورې او ن هم تاسوواړه جررمه ماغې راژر لګول حزیر پهټیم کوم یوه کس حاضزیر نه وه بغې رازییر ل کوول کېږي ژرمه به بیا ورکئ چې کوم یو لیس ما شي شاته په کي مخی له به بیا راتللو کووش شی هم نه وقالو لنته سر نه نرو الله یا وقالو وای دا لنته مرسن نرو چری برونه ریک مونږ ته اورله یا معدو داله یوسو ورې د شماار معدو دا دا د عادت نه دی جته تهویل شي شماار تهویللی شي لکه په کوته ککیشي شماارلی شي که نه داسې زر غ ب شماري نو ته معدو دا عادت د شماله لکه د رو په بارهیم خوورې قیمې را ي یام معدوداد دا یوزوره سيدي اشمار كلا 29 وکلا 30 نو دته کې د ایام مادو ذات په واره کې دوه قول دي یو قول مشهور دی, دی ابن عباس و زلونونه ابن جریر نقل کړي دي چې دا ایام مادو ذات لمراح شد چې دوی وایي چې موږ د غیظوره زبور کې یو او بیا پر نو ابن عباس رضی الله عنه فرمایي فی الايام اللتی عمدنا فی الیجله واذا غورشې چې دی, دی کې موږ د اسکی باید کړي نو سالوی خورځي دغه مشرانو د اسکی باید کړو سالوی خورځي په ځان نوم کې تیراو تر دې لپاره چې الله رب له تخپل قسم پوره کړي او بیا موږ دا اور نه راوځو په دې مېت کې ال 40 یومنم دې ال 40 یوما ایام ماته دتې باندې ال 40 یوما نو 19 هیرڅو دا ودې مشرانی کړو خیال دی خبرې تا شرک دا دایمه شرانو کوړو او هغه ته دا شرک غما سیم شي وا هیڅ سیاست پنسټ کې ګڼي هغه ته خدای شرک غما سیم شي وي ده خدای ته نزلله خو سختا کی د جوړه کرا دای ته لپاره خدای خبر نه و شرک دایمه شرانو کوړو هغه توبه ویستی وا غایته ما سیم شي وا خدای ته نزلله یو طریقه جوړه تا چې جو ما زم شرانو صلیه خو زیته عبادت څه لږه رزي به مونږ ته جهنم ته ځو؟ چې صرف یا الله خپل قسم پوره کې او پیاکي به مونږ ته جهنم نه راوړو. مونږ به ته جهنم کې دي. لوبه خل اف وې او کور وې. کله ختم وي د کورن د ثابت د چموري په شی باندې، څل ویڅه هیڅ را نو یا ساتي چې څل ختمه ثابت د پدې چاله لپاره. ها؟ د يهوذا مبارک دی دا کیدہ دا چاوا د يهوذا دا کیدہ وا چې سلوی خوره په موږ پور کیو او سلوی خوره یې پات په موږ بیا جنت ته و سلپس خیال دی چې پاپا مرشي سلوی خوره یې باندې په اور کیوی او په سلوی ختم اور اس په جنت ته ځو په خیال دی سلوی خوره یې تاسو مطابق دی په اور کیو په سلوی ختم اور اس په یاد چائ دا ااکده دا د اندوانو ده اندوان چېدي نو هغه مړو پهېداسې ورست په ورت خیرات کوي لکه زمون خلک د تختیا ا پخي ویهره مړيله چې د تختیا ل <سؤال> پخه کوې نو وایي م پهې بیا رومانان نه راي نو م داله <سؤال> ته مړ د چاتی ن دی په خبر کوې سر ل رومانان پاوا شي چې می ته س نه دا غورته خورئ اسکه څلاره دې د کرانه چې دوی ته الهوار وایي ولته کې لړمای نه نو تورستيږي نو دا به یې نه کولو را شم کوله چې راغې بمړې وښو نو هغه با وک اسما یې وایول اسما نرم نرم خوګه سيزنه په خو کو را کیرو نه دې ته حلوا غاني دي او بیا به خپل چې کوم مها پندت وای کر دیولې ګلو محتما پندت ای کر وې نه ګلو وطره ما بانی بیشی کم خیرات کول اغیطا بی کوریا کورم بی اندوانو. مولا چی بی کور ترا وستو پندت او دویت پڑایی بی توکا ناو خیرات بی دیلو. نای زمون مسلمانانم کن. چونی کور ترا و لی خیرات پیوکی ناو بس آغا پا غیبان نیو خوری. گوری زمون دخل کو غم خواده ای زیاد تر تریکی دای دا اندوان و سرم و شابیدی. ولی پانی علاقه وان اندوان علاقوې اندوان دیر زیات پاتې ک نو زمونږ دا مسلمانان چې کمی هغ سره یوځ پاتې شي د دا چلونهکري اندانو مې نو نوک پناوی کوو او په هس پیس کو سرره می ولا ټړله زمونږ د خلکو واغ سل کوو د انده چې بهنا سره جوړه می ولوواچله زمونږ خلکوم جرر د سری جوړ نه بغیر چې نهو کېږي د دا سره جوړه په اسلام کې وه دا س نري کوه چې جوړه مااسشي او بس یو خکلیرنل کې بعضېیلهما خو چې سپیله جوړه نهويله بند واچ نو خبره نو دا م سره خامخا د انان غه سمبه کوي چا د اندانوطر ک وي اندوانو به د لمري په چې د لب ورې خیررات کولو دغه زمون د خلکو تختی جوړه کو اندوانو په در مخیرات کوو زمونږ خلک په در م غټ خیررات کو حالله د درېې غه تو واده او غت خیررات دی دا رن کوله زه موږ خلک هم سل وخت کې ټیک په سل وختمه ورځ په وير او خيرات کوو چې بابا په جنت تلل شي نو سل وخت کی لا پدی باندې د بلنا علماء دا غره اتفاق پیدا سل وخت کول په مړي پسې ټیک په سل وختمه باندې خيرات کول زده به درته شاو ویل رحمه الله کتابه تقیمات الہیه 1900 باندې انوي دا د دیوبند مشر دی آغامی چې دا مړي پسې سل व्यक्ती کول دا بیان دي دارن مجموعه فتاوا د مولانا عبدالحیلکنو رحمت الله لې کتاب دی اې کې غلې کی چې مړي پسې سل व्यक्ती کول دا بیان دي دارلې علماء دیوبند کې کفایت المفتي فتاوا رشید یاد رشید احمد ګنگوہی دا ټول बट बट علماء چې دیوبند او دای وي چې مړي پسې سل व्यक्ती دا بیان دي او څه چې مړي په ځای راسته موند به خلکو یو پروپاګاندا دا کړی چې دوی خیرات نه مړي مونږ خیرات ونی نه مړو خو مونږ وای چې مړي په خیرات وکا مړي په څه خیرات کې دوی خپل پسی رشي تا دې اتفاقي خبره ده د نحنا سبا مثلا کې چې مړي په خیرات رشي او راغې له بارو شرايط دي یو شرط چې دا خیرات به د الله درزاده لپاره سړیا کاریبه مطلب معنی سلوي وړایو په معنی او زم چې دا خیرات په سنت طریقې نو آیا زمو و مړو پښې پخې راتونه کې دا غوښته شته نو رات ځکې دالنا رساده پارانه نو کلی په له خره پسوي چې بابا مړو نو زغشه د خپل نه راغ کو پخو مې ستوم بلو یې څه پښېونو کو آیا خدای له دونه مال یې چې کته له دونه ځامن یې سي دوی په لنس لزرا او خپل څلزار او پېږې کې ښه غوا را و سې او دی ګوله په خښ ټ ټول کلی لا روټي ورکو چې خلک وې چې بابا پښې غت خېراتو اوبه پسی راخره لاته د دې کې اخلاص راغو دې کې د لار را راغو ځینې موند پځې ته خيارات کینې په سنحت طریقه وکې سنحت کې ما کم کې او هین دګوري کم څومره بکه کې کې څنګ بکه او هین په کم وخت کې بکه اوس چې له اموري پسی جمع ما خامس لخت خاص کې نو ايده لبير السلام کړې دي ايده صحابه کرامو کړې دي دا چې په کوم مقدار باندې کې د پکم وخت کې ته مونږ وایو مړي په خیرات وکړه او جمع او سلمیږي راورځو په مخاستو نو زموږ دخل کوتي ا د مړي په خیرات کې باجه خلک یې راځي چې سلميختمه نه دا وایي مونږ خدای ورځې تعین نه کوي او موږ خیرات کوو نو چې موږ خیرات کړو دا د دینیت خراب دی الله راځه په نشټه د ټولو تا او شوشا خلکو خیرات کوو لو خیال که هو پېدی کلی په شوشه ده پاره چې کوم خلک خیرات وکړي او دا ورېږي په کې ته مړه څابیني پټې کنه دم رسوړ خو نو سور دي چې باندې خلک تصور کوي ولا راځي زه تریاکاری وځم الله راځه دمره هني بلکې په سنت سره ته ته کوم کې یو شرط په دا دي چې مړي په کوم خیرات وشي په مړي په دې چې له سوابد پاره نه چې دا به ټول ته فقیران نه باندې خورې وئی ته په خبره زمو دخل کوڅ خیرات دي نو یو ځل می باور چئ درول چې کو ډنګ وی او وای چې صرف ورن عادي او غریبانو مره پېټان ځکا له واسه ته دې په سبب وشې ها یاره د پلان مې سلويشتې وا او دې چې په لمو پکې تاوت ور کړه وزير سیملا مو داوت ور کړه او د شپتم وداوت ورکړې او خان شپتم وداوت ورکړ او ټول غټ غټ خلک پکې ازیر شي او غریبانا چې په ډنګونو ماریږي غوللې شي مستا زموري څوا بوشو او لا لاس پیڅت کچېس مړي ته څوا بومړي ته څواخی وایي زه تاسو څوا بجار دي چې تاسو مالدارو خوړه د مالدار ته څه ضرورتو ته دې غوښت غریبانا نو تو. او به ترې نه سړي دا دا چې دا پیسې تاسو غریبانانو نو باندې اوندا یو څه چې وشلېږي غریلا ریزه کران شو وړه کران شو ورې کی کرانې شي په کار دادی دي دا خلکو له پېښې ورکوړې وې چې والي د خپل وس مطابق نه لکه چې د سر څه ضرورت یې کولای. کله ته مخاوي چې ورې جوړ کوه او میوري چې بده ورکوړي. پوجای بجار اورې وې چې له ځړې شاله توچه له غریب پټې پټې ورې جوړ کړې وې. واخه باندې وله ورکوړي. نو دا هي د خوښې کلیکه مې شوې چې اوښي کنه چې ګورې. پازي خلکو یې خلک ساجوله موري ورکړو په یو موري فیراتورو کوس. دا چاله پاره دګلی زبره ده دګلی سره واجر نشکي تهاله ترکه الله وايي ما سره خوشاله نشته نو مونږ وایو چې خیرات په هغه طریقه باندې وکړو چې شامتہ واغوشي تر مړیدیم خو سره او وللم د ناراضی او باندې نو خلکو په ناس کې سرش نو دای مې سلویر پنکولي سلویر خو راځي بدای په مړی پاتې روزانه ورته ورته خیرات او په سلویر ختمه بغات خیرات او نن مبا بابا تاس په څه په څه کې نه نوو مې ته نو وقالو وې دې لن تمسلن نارو چرې براون راشيږي مونته اور مس دایمه وې وې مونږ به اور تزو اور به موږ خبره باندې اور به موږ زوینه بس اسې بدل نه د قسم د کور کې دوه لپاره لا شو خو بیا به ته وې لیکن امامو ور دیر اسمت لمس او مس کې او لمس کې فرق کړی دی ځکه چې قران کریم لفظ تمسنا ذکر کړی دی د دوی لند تمسنا ایمس نو په لمس او په مس کې فرق دی لمس هغه احساسه ویلې شي چې هغه کې بندت احساس کیږي کی د څه ځا او مس چې هغه کې احساس نکې دی نو دی وی لن وایي لند تمسنا نام الله وتعالى خو نوته دا زه غوښنه کې څه ځکه په خلانو باندې یو ورځې جهنم ته لاړ شي بیا بدلوي نه روځي او بیا وژنات به څنګه دا څنګه دا تاسو مخه مې شپه جهنم کې پراته ځکا کیږي ترمر ګمر ګمر ګرځي پاکې دا وایتاوه پر ستر را روانه یت باسي کې وقالوا ايدم لن تمسلن نارو چر براونر شي کې مونته اور الا ايام معدوده لكن يوورذي لشمار قلت ورثو ايام قلت ورتوي اتخصم عيني ولي تاسو استديرت جدئ كيدت دي اكيد اتخصم عيني ولي تاسو عند الله ذا لا سخ اهذن لوزا تصل لشر اللوز كدي يهدي بجحنم تني او كوزي مني صورتي او بيبروجي يا دي امانا دي امانا قلت ورتوي اتخصم عند الله اهذن اهذن مطلب وعد التوحيد لب تاسو د توهید دلووس فاب نوکه تاسو د توید دلووس با د فله خف الله ه ده بیا به تاسو جتته ځای تاسو ک توهید کوم دی تاسو خو مشران د فیخلیف الله ده فن دا د ساده د شاید محضوب ان تخاص کوم ف خلیف الله واده که چري تاسو د لا سره نووس ولا دوله د خول لوس دغه نه کوي دپلای یو غلی په الله شرخ خلاف دای الله داود دلو سپل انت کوونه دوست mesti ترتی بځې ترتی ام په من د بل او د مقابل تردید کئ چې ګورای دیس رېس اګریمنت نشته دیس رېس کیس مواد نه نشته دی چې د یو چم بچره ته جو بلکې دا د تروه وای ته انت کوونه بلکې تاسو وای علي الله فلعلی ما خبره لا تعالی مونږی پویږي بلا بی شکا دی اید کنسا چه رو تخویر ورکی بلا بی شکا بی شکا جہنم تبزی مناسوک کسبا چی عملی کلے سییتن در بلا تا بلا دا سی لفظ دے کی تا دینا مخ کی کلام منفی وي دو دا, دا بیا مانا دا مثبت ورکی اید اکیدو دا کار او د دینا مخ کی کلام مثبت وی دا بیا مانا د نفی ورکی لکه د نامه نو دلته کې معقام کلام منفی دی دي چې مونږ ته به ور نهرسېږيعالم دی دا سو و مونږته به ور نهرسېږي مونږ به نهوي نو بالا د د دافې تردید کوي چې بالا ولې نه ور کو به میلاېږي کو کې د د نو بالا ب ش ور ته بځ من نامو قسبه چې صحیح د شرقه دلته صحیح نه مرات شرته ما دار جن ابن عباس رضی اللہ عنہ امام مجاہد رحمتہ اللہ علیہ عارف نجری رو لازم کل کڑی دی چې تاسو یې نمرات شرک نو بلا بیشک منا سوک سماچه عمل بلا بیشک جهنم تبذی مدا سوک سماچه ملک سویا تن شرکان واہاتہ او یا تا وو کی به په باندې خطیته خط شرک ددا واہات دې خط یو کی اشاره خط قلبته چې دا انسان تر مرګ مرګ په شرف مالک لټړي او مړ شي په شرف نو تفصیره مداریک وایي به اما ام ته أنا شرف دي وایي کېده شرف په حالت کې مړو مشو ساتي او خطا نو فو لایکه په ځاګه سان اصحاب النار اور والا خلک دي خوکم فتوا چاو کا په لالو کا په کمځه کې ټکو تاسو په خلکو ماري وای د کفر فتوله غو یو ټول خلک جهنم یانته به موږ ول جهنم یانته دي ند جنات لم غده او نه جهنم زم غده نم غده جنت اختیار لرو او نم غده جهنم اختیار لر خو په خپل ځان یې اړیو چې خدای پاتہ وښره وسکې دا نه مات کوړ عمل په قبول شوو کو قبول باندې خدای بچ پشو او کو گیر وشو مونږ ځله په کښما کښکیو چې خدای صبر راځره کیږي او دوی وې نه تاسو ټول خلک جهنم یان کو تاسو په خلکو باندې څه فتکوي مونږ څه یتون نه فتکاو خلک انسداک نشو ریږي الله صفا خبر کړی د يهودو لپاره چې د يهودو داکي دا دا دوي او د شير پاک د دې دنیا نه لارو ولپې ته هم او اس کا هر څو پاسي دا وي داغه د پارم دغه حکم دي د په اوله کپه د تاسو نه صابناري اور ولا خلق دي هم دیبا فيها پر اور کې خالیدون همیشه لپاره وي والذین آمنوا کسان دوس بشارتو ته د تیمه د خطاب کای په بشارت بشارت ور مطلب زیره ور وال ذنه قسان عمل چې منله مسله د تويدواام صالاتې او مکو د سنته ممسابقه یاد ماه واام صالات واخ ل سووف ایمان یعني خاال ایمانې را وړلو منافه ایمانې من نه ایمانې نه ملا وشي ق نو کي یاواام صالات نه ماس کلکو په دی پا دی توحید او په سنت وان کله او تردی چه مرگ والا راغو نو لائکتا کسانا صحاب الجنتی جنت والا خلق بی اللہ دی موند دی آیت ویسا سرزمگ دا استازانو دمور پلاکتونو موہیدینو ملکو ہم دیبا فی ابن جنت کے خالیدون همیشہ دا پاریزکا موہیدینو کرا موہید کهار سو نگو نگو نگو نگو دی اللہ نڈی رومیت کی دیشش شما سکی آخر کار بچنت پسی او هر ثونه نیکې کړې وي دا ډايریکټه حكمت سي زه ته چې دا مشریک ټول لیک اعمال بربادت کوم ځونه دی او که جنري دا که ابو جہل دوی چې مشریکونه ته هر ثونه چونکړي دا هر سره په بللا کې منځنه کول نو غټول بربادت شو دا وایې ته نو کې اې چا شي اور با شي کې ښهاله په لښان פארټي اې چا شي کې چې څه تمځ کوي نو فو اولایګه څا وب نار اولایګه باندې تفيخ کاری او قرآن تا خکاریتا فا اولائی کا صحاب او پا آیت باسی که دلتا کدرتا اولائی کا خکاری والذین آمنوا وامل سوالی ہاتی اولائی کا فی پیشتا نشتا فی آیت اکاسی که فا اولائی کا اولائی او آیت باسی که اولائی کا مانی فی نشتا په د آ کاسی که چې اولا کمېفی داخل شوي ده نو دا ته تفرکوي زه په معکملواند دی یې د معقب نتیج را وستا چې د دلته شرف نتیج سره ده او ته داخل شو فولډته خبره شرف نتیج ته شوه م دامن جهن نوان شو او دلته کې په اولا توانېفی نه شته دی ولېجننس پهې تلاړې د س په دا اللہ پخبرتا کتبی چه ما خو نیک عمل کریو دو حدیث کی رازی نبی علیہ السلام فرمائی ویو کس خپل عمل جنت کنی شکلی صحابو اتا یا رسول اللہ تم و یا حساب ویداخل اس دیوانی کامل کری دو نبی علیہ السلام اتا فرمائی چې دا نیک عمل خلق کری دا خو پی اللہ فرس کری دی کرن فرس عربی که فرس وائی انگلیش که دیوٹی وائی دا استا دیوٹی دا دا خو بتا کی فر لا خو بهته فره د لاکو به تهته کې کې دانې ته د مال دنسابخواونندې زګات خو به ته ورکې ورکې دنساب خاون هر خو به ته یو ژل فرست دی په تا لا خو به ته کې کې خوته نه الاوه چې تا کمم نیک ماللو کوو نو تا په دی معې الله خوشحاله کوو نکه مریونهته وککوو الله خوشحاله شو نو د تهته خوشحاله او د رضا د ایام پسلا کې الله سفر کوو پر کو اللهې مون دله کې را و الله دی مونږ دا رضا شي او دمات عمل عملرن الله قبول کې او ددي پس ل کې د الله س نه را کې نوپ شويته خبره پاردي مشرک ته نم ته لاړوونه دڅ په ووجه د خپل شیر په ووجه او مود ته نه تهلاړو دڅ ووجه د الله د ففضل په ووجه کو ته و مانې کممل کړی نو الله وای ما چې د سر کې در کودي نه بلغت ن مچ ته الله وای ما چې د لاسونه در کودي نه بلغت ن مچ به یو وته یو بند به جوړي او کوي جوړ کې نو داسې لچته او کار بهکل <سؤال> تاله <سؤال> چې الله دا روغ دماغ ماخ در کلې لیون پیدا کوي دینه بلغت م تهتلل چې الله د خ پیدا کوي شنی پیدا کړي د دی د بلغت مچ ته نو کو پشمیر شمیر باې راه نوستا د بچند دا نیمونه بل افلااس دی اوسه عمل به خه وي ستا به سعملري من جوورئ تا به سونه حجواب به ونهه روجیي وي د بیاله اسلام وزه په خپله من نه ش پاسې دي زه ب دله پهفضل واې چېته نو په دې مانې هغهیم کتاب قتم شو په دی ک در پلیت ته مشرانو ته یوټو ته چورت تر کې او سور پهلیت ته کشررانو د یوو اوتهته م د ختاب به په او په تخ سره تو کشارت سره وپار لنته من سر او واي دي چې سره ورا ونه راشي کې مونږ تا ورا الا ايام ما دودا لكن يو سوره د شمار نو کول ته ورته وایي تا کا سو ماي نیولې د تاسو ان الله عليه والاسلام د لوز لوزتيت لوز نه کېدل لو او کوله توحيد تاس کړيدي لفلای يقلف الله شريك الا فنك الا اه د لوز ولم ام تقولون وقل كتاب سو اي الله طلب من يا خبر الا ظالمون تفوي کې پیناس د جت ټکسټیکټ ته سره نهشته دی او بجهت ته ځو دا چې تپ دی دا چې تب دی چېمونږ به ټول چت ته و تا سره سه سره تسه ل دی بلکې یارې په خپله ملبارې چې خدای پاټه کوبول به که کو په نو بلا ب شکه د سره تخص بالا ب شه چېهن ننم ته ځ ماسو تا سه چېعمل کړی ص د شکهه رارتت اوات ته بوششي وي په د باې خطوي د ش دا اولا ایتا کسان اصحاب نارون و لخلق دی اون دیبا فی افنیور کی خالدون همیشه ده پاربیم والنزین او آکسان بشارتا اون او چوی منلہ مسلط توحید و عامل و صالحات و دی سنت مطابق ملک و غم خادیه دی سنت مطابق شو و معاملات دی سنت مطابق شو اولا ایتا کسان اصحاب الجنة دی جنت و لخلق دی دیبا فی اپنی جنت کی خالدون همیشه د پاربیم دی but it works.